Elhamdulillahi, rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulna muhammad wa ala alihi wassahmi e jema'in Allahon në madhruare fa nëndrojmë ba të mbretin dhim dhe faale kërkojmë e ne pa të kome dhe sad në katë kohë namaz sabahot dhe në ditin e fundit e kti muaj të bëkuar të Ramazanit ljusim Allahon gjallahu ala që adhurimet Allahot në i pranan më në kësi që E minjeros kandozët i udhërim me Allah, na implocojnë dhe gabimet na i fal. Të ndruaz lazer kemi pasur rastin që gjatë muajit Ramazan pikërisht në këtë kohë të namazit të mëngjesit të trajtojmë një temë e cila në vetën e saj ka përmbledh tregime të ndrushme të cilat kanë qenë të ndërlidhura me ajete kuranore. Andaj një tregim, një ngjarë ka ndodhur ku ne pejgamberi t i lejë sallallahu aleyhi وسalam Dhe pasaj ka një ajet me sëqaru këtë problem që ka ndodhë, me dhonë përgjigje ndo një pyte që ka ndodhë, e kështë më radhë. Dhe edhe sëtë dhe të mundohem që me për cilë gjithashtu një një gjarë dhe një ajet, e cili ka të bëjnë një aspekt me këtë fund të Ramazanit, po dhe në shumë aspekti ka të bëjnë me tema tjera. Këtë nxarje që e kam përzidhë sët me thonë, është realisht edhe shkputje nga një nxarje madhe dhe e gjatë që ka ndodhë në kone pegamerit sallallahu a sallam. Këtë nxarje e kemi shpjegu këtë gjami, kohë ma herët, në një zëtë ligjerata. Mëna që është e gjatë dhe ka shumë dobi dhe ka shumë përfitime. Mirë pëndua që me marat pjesë në fund të kësë nxarje dhe me përmen edha jetin, pasi që shpesojt ka lidhë dhe me fundin e këti muaj të bekuar. Në një muaj vapet madhe, në kone pejgamberit sallallahu sallam, informohet i dërguar e Alehi sallatu vësallam se por rëzikuhet, o nga një sulm, me të vërtet, shumë i madhë dhe me pasuja për Medinin, për qytetin, venin ku banan të pejgamberit sallallahu sallam. Dhe i dërguar e a.s. për me evitu këtë rëzik e ndërmur një udhëtim të gjatë me shku në Tebuk Tebuk është e largë nga Medinja edhe sot është është e largë 800 e diqka kilometra është parëmendoje në një vapt madhe në ato ku është të fështira në ato ku me deve në këmbë, se ishte dhe vartënje madhe nuk ishte mjetë Transmetohet për të gjithë. Dikush duaj në dheve, dikush në këmbë, pastaj mundru. Domthon, një kod dikush me hipideve, pastaj një komë dikush tjetër, pastaj e kështu me radhë. Dhe krosi ishte vap, ishte i gjatë, po edhe ishte vështirë me shku. Dhe pejgamberi sa sallam mobilizoi burrat që t'i përgjigjen. Normalisht njerëzit që ishin me besim të luhatur dhe që njështë dhe kategoria, dhe më thonë, hipokritëve, filluan me gjithë arsëtime në nërshme që mësë me shku me pejgamberinës asërëm në këtë u dhëtë. Tërën nga ata që nuk shkuan me pejgamberinës asërëm, nuk ishin nga hipokritët. Mirë për neglijxuan për muket që të të popullion, për shkaj së për shkaj, për ri, dhe nërësa ju ka i karavanit, pas edhe kërka dash me shku, së ka mujtë mu përshkan gjitë më. E kur u kthy pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nga Kyuthim, s'ka pas lufta, as j's ka pas. Uftazje, ka ka qenë thjesht ekspedit. Kur është këthi, Medina, radisht, u shkthy në Medinë, realizisht, u ka pasur shumë për të madhe pse kanë ardhur atë në Medinë, si ka përgjigj. Dhe ka kërkuar nga ata arsyetime. Do normalisht njerëz hipokrita, njerëz që s'kan karakter, kan ardhur tek pejgamberi kollallahu i më konsulto. Vallahi, kamu konsult, bëj rrajshum. Dhe pejgamberi ka kthyr i tjerë që njerëzve u ka prut jashtë, apo po bë? Ti e ki përresin për Allah të. Unë e po të besaj, unë e po e përnerës ju e në mirë po, ta Allah e ki përresin. Tre vetë nga ata, e njëri për të një kap, i ben Malik, e ka pasamen, ka qenë shumë arator, ka qenë shumë izdat në goj, edhe ka shku të këpigamere sënë. Ka thonë, në vetës ti, si vëllahi, me dasht, i apështil i qashtu këpigamere sënë që sija rësëtimi ja, ja bi që të manë 100% kam më falam thatë mirë po më kujtu që nëse jë thamë pejgamberi të alësam këta qëka i thamë Allah të ma më dhe zëmurë me qëtë arsujë të më shumë thonë unë e kumë dorshë nës kumë dorshë të të shkashte po Allah qëka i thush dhe thatë vendosa me thonë të vërtitën ule para pejgamberi të alësam dhe thamë pejgamberi të alësam pse o kapë sija rëmën njën kor ma i forësëm konë, kor ma i gasëm së konë. Po pas pa një arsuje, s'kam arsuje. E ma se s'ki arsuje pra, tha përgëmërësëm, prej tash diri sa Allah të vendosë për juve. Dhe këta të revet ishin sinqertë, dhe Allah në gjallë leoane ordëraj që përgëmërësëm një fërloj bëjkoti me bodajnë tyne që një masë edukative, disiplinore për këtë shkjelet madhe që kanë bërë. Dhe aty pas taj, ka pasë njërë ndryshme, si e kanë përjetu, e që ka kanë do, thë njërë e gatë, dhe ka zgjatë kjo 5-10 ditë. Dhe, jo një këta shumë keq, ka ardhë situata shumë e fështirë, dhe njërë i sa, ka ardhë dite e 5-10, dhe natën, pi krisht në këtë kohë, dhe mëhon, të, të syfyrit, para syfyrit, s'ka qenë Ramazan dhe, po, dhe mëhon, këtë kohë, dhe mëhon, para sabaut, Tha, o, umë sëllëme, i a fali Allahu këtë me treve. Nënë ka zbit ajetë, që Allahu gjallë lewala, u a ka falë në katën. Edhe pas taj ka ndodhe përgzimi madhë, krej shështënia ka qenë disponim, se u larguaj e denim, u këthi për disponimi e kështë më radhë. Dhe në katër të kësaj, Allahu gjallë lewala zbërt ajetë. Qëka, thëtë Allahu në këtë ajetë? Në surën të u bë, Në fund të surës të taubë dhe atje, Allahu thotë, Lë këtabë Allahu alen nëbiji, wal muhajgjerine, wal ansar. Allahu wa ka falë për gjithësështë të tërguarit dhe shokve të ti. Ata që e pasuan në kod vështira. Pas i që, disa filluan më ullkund në këtë punë, e Allahu a fali nga se aja është i buët dhe është i më shershëm. Dhe Allahu e a ja fali edh atyre treve wale wa al-thalathati alladhina khulifu edh atyre treve allah huwa fa'li gabimin pasi qe ju ngushtua tyre toka edhe pse ishte e gjer on tu kokun e gjon po kurt fol kur kush kur njerz bojkoton duket ngusht dhe pastaj edhe shpirti nga brani ngushtua o dhannu alla malja min allah ila ineh dha tawbinden se nuk kan shpëtëm pëj zoti, pas me i u këthy ati. Thu me tabe alejmë në jetuvu, e Allahu u alehtësej pendimin që ta të pendohen, nga sa Allahu është aj që prënam pendimin dhe është im shërshom. Në këtojt e kanë zbrit, me rasën e këtu me tre njerëzve që nuk shkun në këtë o them. Të në dërro dhezër, në këto ajete, me gjitha të që ka ndodhë, Allah u përna përmendë se falja mëkateve, pastrimi, rivëndosja e raportve të fuqishma allan gjallë huala, është dita ma e mirë për mëslimonatë, është dita ma e mirë për besimtarit. Pranda dhe pejga mirë, sallë allahë sallëm, atë ditë kur arë shpalja, I tha Kab ibn Malik Këti njëri ut i tha O Kab Përgëza për, për ditën Në matë mirë njetën tënde Prej kur të ka linon Adin që ka dhe me thonë Me zbrit një ajet kuran orë Që denë ditë gjukimin dhe zotë E aty përmenë se Allah të ka pëshqin arë O shë ditë e madhe Për anda i të drozër Edhe ne kemi kaluar një muj ditë Në Ramazan Nuk e kërku falet vërgjushme të ka lau gjelë në gjelani hu dhe shpresojmë që nesër ditë e Bajramit mos të thjesht një gëzim i Bajramit por shkakse është festë jona. Është normale me me festu dhe me argëtu. Por të shpresojmë se si kemi dalë të pastër dhe të falënder nga Allahu xhallahu ala dhe kjo shpreh se ky mendim se Allahu xhallahu ala na ka pastruar dhe tashmë po vazhdojmë të pastërmo tutje duhet jetë esenës e këti gzimi dhe esenës e kësoj feste. Përëndaj, Allahu gjëllevala, ua prënaj pëndimi në këtune, por para kësa Allah rëtha, Allahu ua lehtësaj rrugën për pëndim, e ato u pëndua. E dhe kë e dyta që duhet me undalë të aja. Të ndërëzër, faktët që Allahu gjëllevala, unë për po flasë, komplet me, dhe monë, uh, gjuhë përgëzuse, me një fund të përgëzushum, si kurse ishte e për këta tre. E vërtit që një 50 ka, i kam pas fështira, lëndshme, kam pas prova, mirë për në fund ka ardhë, falja nga lojër levalë. Nënda e dhe e para ishte që të kuptujmë këtë bajram si një Dit kur Allahu xhallahu ala na ka pergjozu me falje. Shpresojmë që na ka falë të gjithë. E dyta do të thonë është se Allahu tha për këtë: "Thumma tabe alayhim li yatubu." Allahu u hapi rrugën e pendimit që ata të përfundojnë të penduar. Edhe kjo përzim për neve. Allahu xhallahu ala na ka fut në rrugën e Ramazanit. Na ka fut Allahu xhallahu ala në rrugën e namazit në rrugën e besimit, andaj kjo është pergazimi i dytë se ashtu që Allahu xhallahu 'ala e ka orientuar në këtë rrugë e pergjson se fundi i kësaj është pastrimi dhe falja. Edhe unë shpresoj që pasellona e ka hap këtë rrugë të agjërimit dhe ne ka hap këtë rrugë të adhurimit dhe ne ka hap këtë rrugë të dëgjimit të ligjëratës të fjalës së Allahut xhallahu 'ala, shpresoj që fundi i këtij tuneli të ndritshëm ju të erët, të ndritëshëm me fjallë të Allahot me adhurim është shkani se jeni të falër. Në kjo është përgzimi matë për neve të ndritët e dhërë. Nga së va kam thënë disarë në disarën e këtë në këto ligjerata. Nuk këna me kuptu drejtë sa duhet asë njëherë. Këna me mundune, normal, mirë po dine se fërë para një semë madhe të faljes nuk i me kuptua tamam vetë as dit kur Allah na tha. A dit kur ki më pas se çështja e është e ndëllyrë me grimca, nuk është çështë ndëllime e punëloja, me grimca. Për fije, për fije të vogël njëri më psua atë. Dhe për fije është, ma, për të vogël më është më shpëtuat atë. E kupton s'artë e rëndësishme, një herë më pathën falma, për diçka që mua më ta ngarku peshor datë. Prandaj çmimi i faljes është i madh nga se, ademi që jam kur gabaj, qëfarë thaë? Kur gabaj ademi që jam gëna që, hangrë nga pëma, në zbashë me guna në që dhe që thë? Rabbena, innana, dhalemna, infusena, hëllem tëgëfirlena, wë tërhamna, dhe nëku lan në min në në kësirin. Aëzat, ne ikemi bar vëjtëtës në padrësi, nga se nëshkëllët e ku nuk doët, nëse nuk na falë dhe nuk na mshiron ne me nga te humburit siko si e trajtoi nje mykat Ademi alson qase e dinte se ka demthon Allah te me don me nje mykat ti kur ndegjon kët pendim te Ademit u çka ka buq njej apo çfar pendime prandaj njej qe e kuptojn se ka mëdha te Allah mënduar dhe e din se siesh llogalidhja te kuptojn sa osht eshtrajt falja dhe kur Allah jelleh ta cil rrugun per mua fal dhe ti esh nat rrug po vallai begati dhe mirësi e moha që Allahu ta ka dhënë e un shpresoj që ne të jemi nga ata inshallah. E treta çdo më u thon të ndrosh ditën me kët ngjarje me këtaj po dhe me kët fund të kësaj ato. Ësë. Ky njeri më të vërtet ka bi me dvërtet, Malik. Është interesant ka pas një një një periudhë vështirë një jetën e vet. Edhe i ka e ka paguajë çmimin e të vërtetës ai ka pas mundsi thash mu ul para pejgamberit më thonjë rasulullah vallahi nuk kam forcë më baurum ka dhimbë skuq shumë edikësh po ka haj siko ka shumë edhe më shpëtu nga gjitha këtu mirë po për allahut pastaj çka i kërton punë dinave ja ai ka thonë komo thonë të vërtetën me çfarë do çmimi kofkia çka është dobi e rrotës ku më kuptua çfarë do çmimi më ranciershë Mas nga rkona për Allah. I ka kushtu 5-10 dit bëjkot. 5-10 dit kërkurës i ka foli. Derso dhjën shpalla për jëzëgjëllëva. Mirë, për po, kër i ka arë gzimi. Kër i ka arë për gzimi. Atërë, e ka pasë sa fërsh për bletë njëri që për pak ko bënë sabra. Të. E dhe që aty është betu të ka lau jëzëllëva dhe se o zëtë, sa të më këdo njëtë. Kur njëtë nuk ka me rajtë. Gjithë ka me ku një vërtitë. Pse? Nga se pak mëndime, pat problem. Mirë po, përfondimi ishte i mirë. Edhe on po e lidhë me tonë në tonë. Ndo është ta, me të vërtitë të nëzër, shika, ta në këtë ku njëtë zakonisht flajnë, ju pëndëgjani këto afëtë. Edhe këtë do në mundë. Nuk ka pashë a thjeshtë kërë lodhjerë. Beqen ishte ata që nështë ta kanë punë me shkohës, ta kanë shkohë me shkohë. Kë pas projmë, kë pas uthim, kë pas shumësane, këja gjerua. Kjarë në dëgjuje gjeratë, kjarë ka qenë. E përja shkaj kjo. Pak nga rkesë, pak punë, shkaj. Dhe nesër është bëjramë. Nesër, ku të falim bëjramë, një shala, mas bëjramët, thu se s'ka pas ramazan, s'ka pas kërgjë i këthejmë jetës nërmala. Andaj, kështo kjo punë të nërëzërën. Pak sabër, pak që në dushmëri, pas taj shumës sh problemë, pas pastaj shumë fest. Kjo është edukata. E kthi ajeti, por edukata edhe e rremozon topun. Andaj të, të mundohemi që gjërat të shtrajta njëjtë, sikur s'është besimi. Gjë që është trajet njëjtë është me thonë vërtetën. Gjë që është trajet njëjtë është me kuni sinqert. Gjë që është trajet njëjtë është me kun me kun njeri më të vërtetë i drejt. A është trajeto kjo? E pagun këre po ka keq se ku i drejt. E, e pagun kare, po kur mos os gënje. Kur mos lejo që nëse e paguon çmim pse e kuni mirë, baje. Amë mos i ek ndor nga e mira për shkak të çmimit, ja vlen. Wallahi ja vlen. Sot për shembull shohim që ka njëra 3 ton zhgënjen. Çka ti më mësu, çka ti më bë, apo pse po bëhet punsim, apo çka po bëhet. Te gjuajm sam sam sam në fund ka pani pasaportë shkopur. Mos u zgënje. Se kimu shpërblyj ha do kurdo. Dhe që përsa, brofër. Pra ndaj, fakti që nështë asat nuk paguat i drejti, nuk shpërbleti mirë sa duat, mos të ban me lejthit, mos të ban me he këdur, kur mos e këdur? Bëhu i gatshë me e pagu qmimin e vlerave, qmimin e edukatës, me qka do koftë, nga sëse shpeti kime pos bajrami në shalabë, edhe në dunjot në heretet. Edhe kë, e pagojt i shtrajt, 50 dit mirë, po qërësat na, Mos nëmë e katër e sovjetëve na flasin për atbur mejet në Kur'an se Allah ja ka thënë atë. Ka yek pak, mirë po fundi ka qenë mirë. Prandaj duhet me qenë qendrushëm. Jo më thon përshëmë dikush, po Allah më undon me halal, Allah spo shkojë kë. U dukë kapak më, jo kur sudovka. Mos shko ka harami kur. Kur mos kur mos e merr çka s'është jote kur. Edhe pse ndoshta shkojnë vit edhe mendin i shtëpia po s'ka gjallë. Amë bënu fashë bord. Buna me halal. Kur mëse mashtro vete me mënu se Allah për mëshilisyt Gase përkosisht është ta e që i mëshilisyt Herë dhe kur do kime e pagu qmimin e asaj që e ke martin si nuk të takan Herë dhe kur do kime e pagu qmimin e asaj që e ke bo që nuk të kështosh me bo Edhe në këtë botë, edhe në botë të të tërbërë Pra dajtë të vëzër Edhe mirë e ka qmim Edhe keqë e ka qmim Kur gjëndunja s'ka pa qmim Mirë pa Qmimi i të keqës po çfarë duket njerëzve? Ai se formovon, mirë po vjen bashatë kurskip kurjia. Shumë keq nxe në keqja. E mira, ndërsa e paguën me Rama Elon, sa ti je gjallë një faqevor, një i drejtë, i mirë, edhe për Allahut, edhe për njerëzve. Andaj Kabe e pagoi i pri dha besën në natë qora. Madaje dona, të dhonë besën zotë gjallëu anash. Nëse kemi dalë, dashpresoj që kemi dalë. T'falën tek Allahu xhallahu ala, atëre po javleka. Ç'është vërtëtenton ora po. Paguje qmimin e të mirës dhe shpërblehu. Paguje dhe mere falin. Paguje dhe mere knasin e allo gjellëvala. Dëmohon, mësoj që së në dunja, nga se s'ka kurgjë falin, dunja, vëllofën. S'ka kurgjë pa mund, s'ka kurgjë pa lodhje, s'ka asjë pa sakrificë, nuk kapëdhën. Ande edhna nëse dhëna me pas më mirë, dhënë më muru apë. Nëse dhëna me pas, dhëmohon, më komadë, më rahatë, zhvillim me gjitha të që i lakmojmë, duhet të sakrifisë, duhet mundë. Duhet me paguqmimin që njesër. Nështë asë e mrinti, o s'po këtë i kushtë mas t'je e mërë. Ani, t'i t'a lo e ki shpëvrimi për këtë puna. Këndaj, kabi nuk je këndor nga mira, edhe pse i kushtaj? Kjo është mësim i matën. Edhe pse nështë të dekorajosh nga shështënia, edhe pse nështë të dekorajosh nga rethi, nga shum duash me mbet i nëkrajuar me prëmtimin e Allah Gjallavale. Atë ka prëmtuaj, u kry, heq me se ki gole për kurja, mëllaj mi aftëm pësë Allah të ka prëmtuaj. Pegamberi e sasme, erdi vetëm. Erdi vetëm. Sëpat asti përkraj njerë. Mi përforshtoj. Dhe Allah Gjallavalej thënë, gretu, dhe atës. Dhe pas taj, sishte për, për, epilogo përfënduar. Për fund, për fund, për fund, sishte fundet. Shëka, edhe Jusuf e Elsam, hjeku, Uhon punon nga vllaznia e tij, apo u shit në treg, u shit. U fut në burg pa drejtor. Ke të hiku. Po në fund pastaj u po zotniai të gjithë. Por në depo të furnizimit në kuën e thaticëve ishin dhurat i. Ai jepte bukë kujt na don me hungër. E ka ngrit Allah xhallahu ala. Ama për me të ngrit, për me koni i madh, do të ka pak më kaloj për do therrra. Qofsh do një javë. Bo sabr. Ngrit Zoti xhallahu ala. Nësta diku të shkiel, diku dikur stad den dikush, dikur bo sabr dhe melen me Allahu xhelalu na ti më ngritave veç bën u drejt dhe bën u mirë mos mashtron atë që të mashtron çka so bukur na ka mësuar pejgamberi salem ky a di do të më shku në çdo qytet çdo vend çdo mal çdo kodër çfarë sa pejgamberi salem ad dil amanata ila man a'tamanak wala takhun min khanak çka ta pejgamberi salem çojën vend e manetin atij që të ka ngarkuar atë atë marr përgjësi çojën vend Di kushtaka e kablit detyrta ka bësuni pun çon vënti. Oda të qon men xanak dhe kur mos e mashtro ato që të mashtron ty. Kur mos e thratho ato që thraton ty. E po kë m'ka m'ka mashtru. Leje ato ti mashtro. Mos kthet keq me të keq. Mos u më kthy të keq me të mirë. Kimë paqja Allahu xhallahu rakum me fyçë e mirë. Edhe dy nëherë ato. Prandaj, ky është msimi i Kabedit, ky është msimi i jetës dhe ky është msimi i Ramazanit. Në përfondë ndërru dhezër, edhe një dhe dobi të kësaj, këra o së dobi të që i përmëndirë me të nëmë. Irë dhe pëndimi për kabin, radi Allahu ta'ala anë. Dhe Allahu gjallë u'ala, ma, fali. Dhe pejgamberi s.a.s. i normazëj raport me ta. Të, dhe dhezër, sa ishte efshtir për kab i përmalikun, mas më i folë pejgamberi s.a.s. sa ishte efshtir për ta. Më Allah, e shumë efshtirat. Para më në një që don kilo spec shumë për këtë kisht ka haj, do të jesh shumë do të i i i i i knajshum kurjejëshni me ta. Dhaj për shkak se të buni gabim madh, nuk të flas punë. Do të më të eduku. Nga njëra bojkoti është, do të kem nga njëra. Do të më të eduku. Sa aktivistë? Mundosh një fojmë. Aktivistë çton. Pse? Pse një njëri të ka bojkotu. Po po. Paramë në bojkotu familja. Shumë vërtet. Vullai nuk ka marrë. Shumë vërtet. Para kurkurmës, famëne mos mos fol pse ke bën të keqë, s'tat më kërkosh apo? E haron ashum. E xhëmëron. Para mendoj, por shaqom timi etun kurth peqë mëson, em mos më të fol peqë mëson, para noso se ke çika. Wallah e mëron urt. Çëmëron urt. Ës para mendojë mos më të fol Allahu xhallahu taula. Shumë të më. Ë ka njerëz se ditë gjykimit syftet Allahu xhallahu taula. Gaharënimin që kanë ndaj tyna, edhe nga ligësia që kanë pasur. Fëtë Allah, Allahu për Allah, dhe një të Kurën, La ju kellimuhumullahu ja me l'qyame. Sëftetë Allahu dhe një gjikimit. Parmena, O zëtë, këm nga bu falma, së asë, së përhanë Allah. Shmangje totale, i njërim total. Nëhon, përshka këtë punve të liga që i, kamu, i penduari, kam bua, nëndërsa i pënduari, e kanderin, ju vesh me i fol e la gjëllën le vola, po dhe me afrua, e unë shpërështë që nëjemi nga qëta që, që Allahu në ka fal, Shikoja që ka thëtë pejgamberi së lëllësën. Shikoj dalim me së një kategorive. Shikoj! Dhe ti përgëza për këtë kategorin e mirë që jetin tapë. Një kategori së quflet. Walla jendru i lehim, as nuk shikojnë të farë. Walla ju zekihim, as ka për të pasrëjmë, as të falëja. Ndite gjukime, se në dunja skandasht. Walla umë adhabu në adhim, dhe përta ka dhejmë dhejmë shumë. Allah unë arru, shikoj katërt, katërt, sët Kërë një kategori, e tjetër kategori, thëtë pejgamberi S.A.S. ditë në gjukimit, ka nga rab të Allahut, që i afran zoti afer. Zdim qërë ndurët kjohtë, Allah kjo, na, e në dunia, veç e e besojnë. I afranë Allahut dhe rab. Vetë mas, e jë dhëtë, o, rëbëjëm, veç ti me zotin gjemë në vëna, o, rëbëjëm. A të kujtohet, filën gjënajë kër e bëjshë, At kujtohet fillon mendimi i keq që më deshën. At kujtohet, at po dom këtu. At Allah ti komlun dunjes kumbohor, edhe sot lum me kjat falte kiec apo. Do ha nam. Tnipo dom e kona ta. At kujti tafron e thot ni falen nje. Qisht kumlun dunjes kumbohor, edhe sot tanaj milet, shka si falni ata. Ha jemer librin. E shehot ja Rabb. Ja Rabb ti po ska punjës, s'a tmi ato. Do tu jeson unikum suati. Se ke boti, ti kam nuk gjenohet, nuk ka mnu gjënohet, nuk t'ka korit, ti ka falë më katët, ti ka shluja to, ti ka shtu pun të mira. Pse? Pse ti ka bo këtë krejt? E pse ti se ka bo? Pse ti ke dosh me ta falë a i s'ka dorthë, që kjo e dalimi veç vëllafë, veç i kjo. Veç kjo e dalimi. Andë është përsoj që faktë që ne kemi ardë, mu falë, ne kemi agjeru, ne kemi bëjmë mund, sa këna pasmë, ne në rapë, këna dopsinë, ne të metajmë. Po për vërtetëna përpjek, shpresoj që jemi nga ata që Allah xhalla ualla i kafut në rrugën e atij që don më afal aftë. Edhe don më ambuluet mëtet e ty. Edhe don më i përmirësuar. Edhe don më i lidh më të. Edhe don më ju fol për të mirë, ngasë i kafut në rrugën e mirë. O ne në sallon na munduar shëllah te barekota të mëkate gjithë më nei fal. Që pas Ramazan më na bë Allah më të mirë dhe këtë leturë të pastër të borç që po e marrim ditë Bajramit të ruajmë, mos të anjolosim prapë me të njëta shkaravina që i kemi budin me tani. E nëse ndodhë me po me shkaravitë si thëmi janë liber, apo gumën e kihala, mos të haro gumën që i kemi mësu, apo gumën e pendimit, fshi i shkaravinat e shkry bukur nga se del bukur ditë në gjukimit. Anë. Dhe e lësë Allah në manuar që adrimet minaj pranua Allah Gjellewala. Dhe e lësë zotën Gjellewala Inshallah, më na ashtu dashurin mes vete, respektin dhe çdo tendencë, shkëndijë që mundot, Zoti na ruaj. Dikom peve, me e largu peqjetet, Allahu më na largu atë shkëndijë e më na e bashku zemrat. Kontribuoni për bashkim, kontribuoni për dashni, kontribuoni sa të keni mundsi që njerëzave me uaq kry disponimin, optimizmin, vullnetin, pas e fat ke ç'është njeriu po filloj me hum kët po shkak kët shumë rrethon ajo që ndoshta nganjë pasprëhuhemi. Allah në dhe ashtë hajrë e bereqet, e në takovë të Allah prapë në të mira, e në sukses, e nësë Allah në gjëllën levala që këto me gjlisët takime që kemi pastu, të i gjemë dritë ditë në gjukimit dhe shpërlem të madhë nga zoti gjithësisë. Në poni Allah përdoa, mangësi dhe të metë, zoti shpërblet dhe Allah va përrof të dhërimet e juaj. Me ka që përdo fund, vësallamu ala Muhammedu ala Ali, vësallamu ala sallamu